Розділ шостий. Свічка і скляний дах. Кіш відправила міс Льюіс сидіти з Аггі, а ми в трьох, включно з Томмі, зібралися у палаті тіш. Вона принесла свій спиртовий чайник і наполягала на тому, щоб зробити по чаю для всіх, перш ніж ми все обговоримо. Крім того, зауважила вона, відміряючи чай. Зараз близько чверть на дванадцяту, і до півночі нам може знадобитися трохи чайної відваги. «Якщо ви так думаєте», – сказав Томмі з ліжка, тримаючи свою порожню чашку, готовою до чаю. «Я можу принести щось з аптечки зовні, що виб'є чай у першому ж раунді». «Тільки не візки, Томмі», – сказала ті ж, тримаючи чайник у повітрі. «Звісно, ні». «Спіртус флументі», – гідно сказав Томмі. І ті ж заспокоїлася, але я знала, що він мав на увазі, адже мій двоюрідний дядько мав сільську аптеку і добре заробляв серед фермерів саме на цьому засобі. Коли ми випили чай і з'їли кілька солоних вафель, ті ж підсунула стілець і сіла навпроти Томмі та мене. Отже, – сказала вона, – що бачила Аггі? Особисто, зауважив Томмі, балансуючи чайною ложкою на переніссі та відкинувши голову далеко назад, щоб це зробити. Особисто я радий, що вона бачила чи відчувала лише ногу. Це доводить її справді дивовижну якість розуму. Звичайна жінка в такій ситуації побачила б цілий труп, не кажучи вже про запах сірки. Тіш зняла ложку з його носа і добряче ляснула його по вуху. «Томасе!» – сказала вона. «Або ти будеш серйозним, або йди додому. Ти пам'ятаєш, що ми тобі розповідали про кімнату на горі, про відбиток ноги на стіні, не далі, ніж за три фути від стелі?» Томі кивнув обома руками, закриваючи вуха. «Чи усвідомлюєш ти, – продовжила тіш, – що та кімната...» знаходиться прямо над тією, яку займає агі. «Я не подумав про це», – сказав Томмі. «Справді?» – саме так, Томмі Ендрюс. Агі, можливо, і наснилася та крижана нога. Але одно їй точно не наснилося. Ми з Лізі обидві це бачили. Труба Плінтус над ліжком Аггі відірвана від стіни, і зігнута вниз. Томмі витріщився на нас обох. Потім свиснув. Ні, сказав він, і глибоко задумався, зануривши свої руки у густе волосся. Через хвилину він підвівся з ліжка і попрямував до дверей. Я просто піду на це подивитися, сказав він, і зник. Це була пропозиція ті ж, вимкнути світло і сидіти в темряві. ймовірно, близькість Томмі додала нам сміливості. Як сказала тіж, за п'ять хвилин буде північ, і майже все може статися за таких обставин. І як чесні дослідники, сказала вона, ми запов'язані світові та науці налаштувати себе на енрапорт. Такі речі ніколи не відбуваються, при світлі. Ми чули, як Томмі тихо розмовляв з міс Льюіс, але невдовзі розмова стихла, хоча він і не повернувся. Навіть із відчиненими дверима, що утворювали тьмяно окреслений прямокутник, мені було не надто затишно, ті ж сиділа не рухаючись. Одного разу вона нахилилася і торкнулася мого ліктя. У мене тиснення. «В обох ногах до коліна», – прошепотіла вона. «Ти щось відчуваєш?» «Нічого, крім поперечини на спинці цього стільця», – відпобіла я, і ми знову сиділи мовчки. Я, мабуть, майже відразу задрімала, бо коли я прокинулася, дорожній годинник бив північ, і ті ж трусила мою руку. «Що це за світло?» – тремтячим голосом запитала вона. Я подивилася в бік коридору, і справді обриси дверей були блідо-жовтими і тремтячими. «Дверна рама рухається!» – задихнулася тіш. «Дурниці!» – вигукнула я, повністю прокинувшись. «Хтось там зі світлом, що рухається? А де Томмі?» «Він не повернувся. Лізі, іди подивись. Я не можу знайти свою палицю. Сама йди!» кисло сказала я Ну врешті-решт ми пішли разом на шпинках до дверей і визираючи світла не було залишився лише слабкий відблиск і той спускався сходами на верхній поверх Чорт забирай пролунав голос Томмі зовсім поруч І з цими словами він рвонув коридором і вгору сходами слідом за світлом. Ті ж це, по суті, жінка дії. Вона боязка лише тоді, коли нічого не може зробити. Але тепер вона пошкитолігала до підніжжя сходів, а я пішла за нею. «Це було неземне світло, Лізі», – сказала вона приглушеним голосом. «Ти пам'ятаєш, що Агі казала про світло, коли помер містер Бігінс?» «Я сама про це у ту мить подумала. «Я почуватимуся краще, із якоюсь зброєю тіш», – запротестувала я, коли ми почали підніматися, але Тіж лише подивилася на мене в темряві і похитала головою. Я прекрасно знала, що вона мала на увазі. Жодна земна зброя не допоможе. Враховуючи те, що ми думали, я вважаю, що те, що ми взагалі піднялися сходами, заслуговує на похвалу. Світло було там. Воно линуло з однієї з порожніх кімнат і розтікалося темним коридором. У кімнаті хтось рухався. Ми почули, як зачиняється вікно, а потім кроки, що наближалися до дверей. Наступної миті саме світло з'явилося в коридорі. Це була свічка, і несла її міс Блейк. Я помітила постать Томі, що притиснувся до двір'ка, а потім світло знов зникло, коли Міс Блейк зайшла до сусідньої кімнати, тієї, де знайшли Джонсона. Вона була там довго, і одного разу ми почули, як вона щось вигукнула, і світло з дверного отвору затремтіло, неначе свічка, майже згасла. Вона зайшла у кожну окрему кімнату, потім у палату, і врешті залишився лише морг. Ті ж схопила мене за руку. Чи наважиться ця дівчина у своїй довгій білій накидці з дитячою косою, з маленькими босими ногами, взутими в домашній капці? Чи наважиться вона на те жахливе місце? Вона не тримала нас у невідомості довго, пішла прямо до підніжжя сходів, які вели до моргу, і стояла, високо тримаючи свічку і дивлячись угору. Потім вона почала повільно підійматися ними, наче кожна частинка її волі була потрібна, щоб спонукати її налякані м'язи. Томі неспокійно заворушився у своєму дверному отворі. Великі подвійні двері до моргу стояли частково відчинені. Вона тихо прочинила їх і завагалася. Свічка все ще була високо. Потім вона зайшла і по бляклому світлі ми зрозуміли, що вона пішла в дальній кінець кімнати. Томмі вийшов з дверного отвору і навшпиньках пішов коридором. Ми могли бачити його обриси на тлі Відблиску. Тиша була жахливою. Ми чули, як вона рухається у тому страшному місці, могли чути навіть на такій відстані тихий шелест її не гліже по підлозі, а потім без жодного попередження вона заговорила. Це було надзвичайно моторошно, хоча ми нічого не чули з того, що вона сказала. Боже мій. сказала тішка забувши про себе. Відразу після цього пролунав звук. Ті ж сказала, що це був глухий удар, наче перекинули стілець. Але Яна полягала, що це більше схоже на вікно, яке з величезною силою розчахнули. Світло миттєво згасло, і ми почули кроки, що віддалялися від нас. «Томмі!» – гукнула тіж, але ніхто не відповів. Ми залишилися там самі у темряві, тремтячи від страху. Я дуже невпевнена щодо того, що сталося далі. Пам'ятаю, як тіж намацувала свою палицю і казала, що збирається йти за Томмі. А я тримала її, кажучи, не бути дурною, що хлопчик у безпеці. І пам'ятаю, як побачила світло позаду нас, і старого нічного сторожа, що піднімався сходами зі своїм електричним ліхтарем, і намагалися сказати йому, що в морзі щось не так. І тоді, коли мій голос урвався, ми почули крик зверху, і одразу ж гуркіт розбитого скла та глухий удар у коридорі прямо перед нами. Сторож відштовхнув нас і побіг. «Томмі!» Лежав непритомний на підлозі, а навколо нього були уламки розбитого скляного даху.